În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Răspuns a Toma și i-a zis lui, Domnul meu și Dumnezeul meu! Fras creștini. mai toți credincioșii și chiar necredincioșii au auzit și cunosc despre credința și necredința Apostolului Tom. Știu că El a lipsit în seara învierii când Domnul Hristos a arătat celor zece ucenici care erau încuiați în casă de frica iudeilor și cărora li se spulberaseră orice nădejde în Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci când Mântuitorul a venit în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Apoi, după o săptămână, Iisus a venit iarăși în mijlocul ucenicilor și de data aceasta era și Toma cu ei. Iar Mântuitorul se adresă lui Toma, pe care îl chemă să vadă, să pipă rănile să se convingă și să creadă. Ucenicul a pipăit rănile, a pus mâna în coasta lui, s-a convins că într-adevăr era el, Isus, cu trupul acela care pătimise. Și atunci, plin de emoție și cu lacrimi în ochi, a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu! Iar Domnul i-a răspuns. Tomo, ai crezut pentru că m-ai văzut. Fericiți sunt însă aceia care n-au văzut și au crezut. În toate veacurile au fost astfel de oameni, stăpâniți de necredință, astfel de urmași ai lui Toma, care tăgăduiesc adevărurile despre Dumnezeu și nu vor să creadă decât în ceea ce văd, în ceea ce pot pipăi și măsura cu mintea lor limitată. Noi le vorbim despre un Dumnezeu care a creat cerul și pământul și toate cele ce există în univers, iar necredincioșii ne răspund că nu există Dumnezeu și că lumea s-a născut din voia întâmplării și că ea se conduce singură după legile naturii. Noi vorbim, lumii, despre un suflet nemuritor care va trăi în veșnicie, iar oamenii ne răspund că omul este numai ceea ce se vede, numai trup, numai materie, care după moarte se spulberă și dispare cu totul. Noi propovăduim o judecată din urmă, un sfârșit al tuturor lucrurilor, o zi când fiecare își va primi plata sau o pedeapsă veșnică după merit. Și sunt atâția care susțin că totul se încheie aici jos, că nu este niciun rai și niciun iad, fiindcă nimeni nu s-a întors de pe celălalt râm ca să ne spui că există o viață veșnică. Și așa, toți ucenicii lui Toma, necredinciosul, de vreme ce nu pot pipăi cu mâna adevărurile de credință, nu vor să le dea nicio crezare. Ba, din contră, le disprețuiesc tăgăduindu-le și nu văd niciun folos din credința cea dreaptă. În Dumnezeu. În fața acestei stări de lucruri, noi ucenicii Domnului din veacul acesta de pe urmă, invităm pe toată lumea necredincioasă și nepăsătoare și chiar dușmănoasă să vină să vadă, să se convingă, să pună mâna și să pipăie cât vor vrea ca să-și schimbe purtarea și să se mântuiască. Fiindcă credința în Dumnezeu și în toate lucrurile care nu se văd, este singurul izvor adevărat și nesecat al fericirii omenești. Credința nu este un lucru orbesc, adică să închizi ochii și să crezi, Cine a zis, crede și nu cerceta, a fost vrăjmaș al Evangheliei. Domnul Hristos din potrivă ne spune, vă rătăciți neștiind scripturile, sau în altă parte, căutați și veți afla, și în altă parte, cercetați scripturile. Tocmai acest lucru lipsea și ucenicilor, căci nu cunoșteau scripturile Vechiului Testament, cele cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea erau nedumeriți, încurcați și chiar necredincioși. Și dacă mai știau câte ceva, le uitaseră în clipa aceea grea și nu mai știau ce să mai crea. În Vechiul Testament sunt mai multe pilde care închipuia pe însuși Mântuitorul, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dreptul Abel, care a adus jerfă prima dată lui Dumnezeu pe pământ și apoi a fost omorât de Cain, fratele său, din pismă, fiindcă a fost primită jerfa lui de Dumnezeu, el închipuia pe Domnul Hristos și jertfa lui pentru mântuirea noastră. Mai târziu Avram a avut un singur fiu pe Isaac și acesta a fost cerut de Dumnezeu ca să fie jertfit, iar Avram, plin de credință, de ascultare și supunere, a plecat cu el să-l jertfească sus pe munte. Iată, chipul lui Isus în Isac. Iată și muntele Golgota, unde trebuia să fie jerfit. Dacă privim cu atenție și cercetăm Sfânta Scriptură despre viața lui Iosif, cel vândut de frații lui, tot de un frate cu numele de Iuda, care a cerut 20 de arginți de la niște neguțători, care mergeau spre Egipt. Înainte de a-l vinde ei l-au băgat, acești 11 frați l-au aruncat într-o fântână părăsită fără apă cu gândul ca să moară acolo. Iată chipul lui Iisus, care mai târziu trebuia să fie vândut de Iuda pe 30 de arginti iar în locul fântânei părăsite să primească moarte și îngropare în mormântul lui Iosif din Arimatea. Mai târziu în Vechiul Testament se vorbește despre mielul pascal, care era tot chipul mielului nevinovat al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. În proroci și în psalm se află scris, în multe locuri despre Mântuitorul Isus, cum că așa trebuia să pătimească, să sufere toate, și apoi a treia zi să învieze. Dar ucenicii erau greoi la înțelegere și nu cunoșteau acestea, mai ales fiind oameni simpli și fără cart. De aceea și Mântuitorul după înviere îi mustră și le zice, o, nepricepuților și zăbafnicilor cu inima, a crede toate câte au spus prorocii. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a lor din toate scripturile cele despre el. Iată deci, Că Domnul nu ne oprește să nu cercetăm, dar să cercetăm cărțile care ne vorbesc despre El, despre adevărul acesta veșnic. Și mai ales în timpul nostru nu avem motiv ca să cercetăm, pentru că au cercetat alții înaintea noastră. Au pipăit, au văzut și au simțit, și-au cunoscut pe Dumnezeu și aceștia au tot dreptul să spună și altora, iar ei au datoria să creadă, să asculte și să urmeze. Pentru aceasta a îngăduit Domnul Hristos pe Toma și chiar l-a ales pe acest apostol cu această slăbiciune, ca să nu creadă orice și oricum ca să poată spune cu gură de foc pe urmă tuturor oamenilor adevărul despre Dumnezeu. Pentru aceasta s-a lăsat să fie pipăit, examinat de el, să bage mâna în coasta lui străpunsă de suliță, ca să ne fie nouă spre încredințare și să nu mai umblăm vorbocăind în întuneric și să credem cu adevărat în existența lui Dumnezeu și să credem că Isus a înviat, fiindcă a fost Dumnezeu adevărat. Dacă avem fiecare pretenție aceasta pe care a avut-o Toma atunci, să punem și noi mâna pe Dumnezeu, să dăm mâna cu El, să-L vedem față către față, înseamnă că n-am înțeles nimic, din toată învățătura bisericii și zadarnic ne mai numim creștini dacă suntem numai de formă. În Sfânta Evanghelie se spune că pe când Dumnezeu era pe pământ, l-au văzut mulți și ucenicii au vorbit cu El, dar nu-L cunoșteau. Era Dumnezeu adevărat și ei nu-L cunoșteau. Sfânta Evanghelie mai ne spune că pe Dumnezeu nu L-a văzut nimeni. Dar ce înseamnă aceste cuvinte? Înseamnă că pe Dumnezeu nu-L putem vedea în toată măreția puterii sale, fiindcă n-am mai putea trăi ne-am arde și ne-am nimicit. Cum am putea noi să vedem pe acela care a creat cerurile cu soarele și luna, adâncurile, pământul și tot ceea ce cuprinde? Noi care suntem praf și țărână, niște musculițe în comparație cu puterea lui Dumnezeiască. De aceea nu-l putem vedea în toată măreția sa, și de aceea s-a făcut cunoscut în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, care a arătat omului calea cea vrednică de urmat și pe Dumnezeu Tatăl prin minunile săvârșite de El. De aceea a spus apostol lui Filip, altădată Mântuitorul, Cine m-a văzut pe mine, Filipe, a văzut pe Tatăl. Dar de unde să știe și să cunoască biata lume pe Dumnezeu? Dacă nu vrea să citească cărțile bisericii, dacă nu vrea să vină la casa lui Dumnezeu, care e Sfânta Biserică, să afle și să se adâncească în cunoștință despre Dumnezeu, de unde să cunoască pe Dumnezeu, din care cărți poate să-L cunoască pe Dumnezeu, din cărțile științei laice, lumești, din lecturi profane, din povești mincinoase, de la cine poate afla omul ceva adevărat despre Dumnezeu, de la care oameni? De la oameni imorali, vicioși, de la oameni plini de toate păcatele și patimile, de la oameni care toată viața lor au fugit de sfințenii a bisericii și de învățăturile ei, de la oameni care au ca Dumnezeu pântecele, banii și slava de șartă, de la oameni zămisliți în posturi și sărbători, trăiți prin școli, printre necredincioși, desigur că de la astfel de oameni nu pot afla nimic despre Dumnezeu vieții oameni creștini. că nici ei nu-L cunosc și nu simt nimic pentru El. Este ușor să zici, nu există Dumnezeu, dar ești tu sigur că nu există? Oare ai căutat tu să cercetezi, să te convingi, să fii sigur că există sau nu Dumnezeu? Ești tu sigur că în necredința ta vei merge la iad? Ea cercetează de frate creștine... Și vezi mai întâi cât de departe ești de cunoștința aceasta despre Dumnezeu. Oamenii de știință, astronomii creștini, au descoperit cum galaxia noastră cuprinde vreo 200 miliarde de corpuri cerești. Le-ai cercetat tu pe acestea toate? Dar în afară de galaxia noastră, astronomii spun că mai sunt încă un miliard de asemenea galaxii. Ești tu sigur că nu există Dumnezeu? Mulți necredincioși stau și astăzi pe poziția aceasta și zic, cred numai ceea ce văd. Dar tocmai acum s-au făcut niște descoperiri în zilele noastre, în lumea nevăzutului. Dumnezeu a vrut să facă de rușine pe oamenii de știință necredincioși tocmai prin descoperirile științei. Și astfel s-au descoperit sunete cu frecvențe înalte, ceea ce nu pot fi percepute de urechea omenească. Dar deși nu le auzim, ele există. Apoi au fost descoperite o seamă de raze, infraroșii, raze cosmice, o seamă de radiații, radiații ultraviolete, nucleare, o seamă de unde, unde liniare, medii, lungi, scurte, plane, sferice, scurte. Au fost descoperite vreo 30 de feluri de materii, proton, electron, neutroni, Poți să mai zici la toate acestea, cred numai ceea ce văd? Ești tu sigur că nu există Dumnezeu? Adevărații oameni de știință au ajuns și mai credincioși descoperind acestea și se închină cu respect Creatorului și a toțiiitorului Dumnezeu. Numai cei îngânfați, Ucenicii nepricepuți ai științei, în mândria și nebunia lor, susțin și chiar propovăduiesc că nu există Dumnezeu. Dar să-i lăsăm pe ei, fiindcă acest dar mare dumnezeiesc, credința adevărată, se dă în dar celor zmeriți. Numai cei zmeriți îl pot găsi pe Dumnezeu. Cei și mândri nu se vor mântui și nu vor găsi. Celor care îl caută pe Dumnezeu cu inimă înfrântă și zmerită, cu sinceritate, cu interesul de a-L sluji, Domnul care știe inimile fiecăruia, cunoaște ca aceștia, dacă li s-ar arăta în fiecare zi să-L vadă, tot n-ar crede și tot nu i-ar sluji cu zmerenii. Sunt însă unii dintre creștini care au ajuns la necredință din cauza depărtării de izvoarele credinței. Și aceste izvoare ale credinței sunt Sfânta Biserică, Biblia sau Sfânta Scriptură, Cărțile bisericești și preoțimea drept credincioasă. Acestea toate eu le socotesc ca o uzină electrică, în care se află toată electricitatea care trebuiește fiecarei case. Însă pentru ca fiecare casă să primească electricitatea de care are nevoie, trebuie neapărat să fie legată prin fire de sârmă cu acea uzină. Firul acesta este un lucru nensemnat, dar dacă lipsește el, lumina, curentul, nu mai vine în casă. Dacă cineva taie firul de undeva, imediat se întrerupe lumina și curentul. Iată, firul acesta este credința adevărată. Prin el ajungi în legătură cu comoara tuturor bunătăților, cu acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Pare un lucru nensemnat acest fir, dar tocmai fără el, fără această legătură cu biserica, nu poți afla pe Dumnezeu, nu poți să intri în legătură cu El, nu poți să te hrănești. Nu poți să crești, nu poți să ai lumină și să vezi adevărul despre Dumnezeu. Ești la întuneric. Dacă vreun vrăjmaș vrea să facă rău cuiva, îi poate tăia firul de legătură și a terminat cu lumina. Câți nu s-au răzbunat pe vecinii lor tăindu le firul de la telefon? Și astfel nu au mai putut vorbi până au băgat de seamă. Și-au legat iarăși firele. Acești vrăjmași care pot tăia firele de curent sunt foarte mulți pentru creștinul adevărat. Unii din acești vrăjmași sunt grijile pământești, plăcerile cele lumești, prorocii mincinoși, sectele și toți propovăduitorii necredinței. Credința dreaptă a creștinului ortodox se mai poate asemăna cu țeava pe care vine apa de la izvor. Nu țeava dă apa, ci izvorul. Însă fără țeavă, apa nu vine până la noi. Dacă întrerupe cineva și sparge țeava, apa nu mai vine până la noi. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu din biserică. Dacă oamenii întrerup venirea la biserică, nu mai țin legătura cu sfințenia din ea, nu se mai spovedesc și împărtășesc, nu mai vin să asculte Sfânta Evanghelie, explicația și predicile, de unde mai pot auzi? Și cum mai pot să afle ce trebuie să facă ca să se mântuiască? Cum vor mai întreba ei de acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Căutați dar cu stăruință să cunoașteți pe Dumnezeu în sfânt locașul său. Și veniți aici și ascultați Sfânta Evanghelie a Domnului Hristos. Siliți-vă să cunoașteți înțelesul cuvintelor Lui, jertfa și dragostea Lui cea mare, care și-a arătat-o pentru mântuirea noastră. Venind la biserică, ascultând în fiecare duminică explicația Evangheliei, spovedindu-vă și împărtășindu-vă, și hrănindu-vă zi de zi cu Sfânta și Curata Învățătură, propovăduită de Apostoli, de Sfinții Părinții Noștri și care se află numai în Biserică. Hrănindu-vă în felul acesta, veți ajunge ca să-l vedeți pe Dumnezeu, să-l cunoașteți și să trăiți sub umbra aripilor Lui. Mulți dau dovadă de o credință intelectuală civilizată. Ei pot da o explicație mentală la toate învățăturile mântuitorului. Dar pocăință nu vor să facă. Pocăința lor nu pătrunde în adâncimea sufletului. De aceea viața lor nu s-a schimbat cu nimic, în mod fundamental. Bisericile sunt pline de astfel de oameni, dar ei niciodată n-au simțit o puternică dragoste pentru Hristos, care s-a jerfit pentru noi. Și nici ură năpraznică pentru păcat. De aceea păcatul îl fac cu ușurință, iar viața lor este neclară. Că drumul pe care merg este încă larg și acest drum duce la pierzare. De aceea cuvântul acesta, pocăință, mai înseamnă renunțare la păcat, schimbarea vieții păcătoase, îndepărtarea de păcat și predarea cu toată inima și ființa lui în mâna Domnului Hristos. Majoritatea oamenilor nu recunoaște pericolul păcatului. Mulți micșorează importanța lui. Alții zic că sunt și mai răi ca el. El încă e bun, dar sunt alții mai răi. Și deci n-au chiar așa mare nevoie de biserică, de preoți, de mântuire. Amân din zi în zi venirea, la Dumnezeu. Toată pricina necredinței sau a puținei credințe este păcatul îngrămădit și îndepărtarea de spințenie. Sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu, dar nu cred în înviere și în viața veșnică. De aceea zic, cine știe dacă mai este ceva dincolo? Aici e totul. La moarte se termină totul. De fapt, toți păcătoși ar vrea să se termine cu totul la moarte. Ei nu ar vrea să fie veșnicie, nu ar vrea să existe viață după moarte, nu ar vrea să existe rai și iad. Căci pentru rai, ei știu că nu s-au pregătit. Iar pentru iad, nu ar vrea să ajungă acolo. De aceea, mai repede spune scurt, nu există. Și face păcatul cu plăcere. Biblia ne arată că există viață după moarte. Și Solomon, împăratul, spune că trupul nostru se întoarce în pământ, iar sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, zice în altă parte, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Chinurile bogatului nemilostiv arată existența iadului. Pe de altă parte, demonii confirmă că există o altă lume. Apoi, frate creștine, puțin credinciosule, să mai știți și aceasta că fenomenele dinaintea morții dovedesc că există viață după moarte, căci unii la moarte se îngrozesc, se strâmbă și se sucesc, alții se bucură, râd de bucurie, se veselesc. Ce deosebire mare între unii și alții! Sunt o mulțime de probe care ne arată că există Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă la slava cea veșnică. Cei ce au primit și ascultă chemarea sa, se bucură pe pământ și se bucură și când părăsesc pământul. Un poet creștin zice, O, pentru această fericire și viitor așa măreți, Nimic nu-i prea mult în lume și nu-i prea mare niciun preț. Dar n-am decât o viață, Doamne, și un singur suflu pământesc, ca în schimbul acelei fericite împărății să-ți dăruiesc. și prea puțin, pentru o fericire și pentru un veac așa măreț, dacă aș avea Iisuse, Doamne, aș da o mie de vieți. Însă noi oameni avem un scurt popas de făcut pe lumea aceasta. Viața noastră de 50, 60, 70 de ani se scurge așa de repede, căci abia am trecut pragul copilăriei, abia ne-am făcut un loc prin mulțimea lumii și îndată simțim că trebuie să părăsim acest loc. Fața ni se umple de zgârcituri. Puterile ne părăsesc, greutate în picioare, un jung în spate, o boală cât de ușoară nevestește plecarea de aici, apropierea morții. Și atunci ne întrebăm, care este scopul și înțelesul acestei vieți? Pentru ce s-a născut omul în lumea aceasta ca să aibă parte de ostenel și amărăciuni? să se îndelenicească muncind din zi și până în noapte numai pentru trup, pentru ca să îndoa pe carnea aceasta păcătoasă pe care o va mânca viermin, pentru ca să îmbrace cadavrul acesta cu fel de fel de petice pestrițe, care e înțelesul nostru pe pământ. Și cine așteaptă dincolo de moarte, că zilele trec, Săptămânile, lunile și anii se duc pe nesimțite. Să ne punem întrebarea fraților mai din vreme, căci această întrebare este cea mai principală, cea mai arzătoare și cea mai folositoare. Iar pentru ca să ni se răspundă adevărat, trebuie să întrebăm oamenii credinții, fiindcă singură credința religioasă ne poate lămuri scopul și înțelesul vieții omului pe pământ. Nu trebuie să răsfăim cărțile filosofilor, ale învățaților, care trăiesc în întunericul păcatelor, ca să aflăm pe Dumnezeu din cărțile lor. Căci ei cunosc ani, când au domnit împărații pământului, știu să numere oșcioarele din trupul omenesc, cunosc o parte din stelele cerului, dar rămân muți când îi întreb de unde vin ei și ce rost are viața lor. Desigur că mulți încearcă să facă o judecată despre înțelesul vieții, dar majoritatea judecă cu stomacul, nu cu cap. Alții cântărește viața numai după plăcerile pe care le poate oferi. Și cei mai mulți cred că a trăi înseamnă a mânca bine, a bea bine și a petrece în lus și de sprână. Acesta e înțelesul și învățătura morală pe care o poate da oamenii care nu vin la Dumnezeu, la biserică și nu citesc sfintele cărți. Ale credinții noastre ortodoxe. Răspunsul adevărat, liniștitor și idealul înalt al vieții noastre, ne l dă numai sfânta noastră credință creștinească, credința strămoșească. Și ce ne spune această credință? Ea ne învață. Că noi n-am apărut în lumea aceasta la voia întâmplării, ci ne-am zidit de Dumnezeul cel puternic, care a creat cerul și pământul și toate câte le vedem și nu le vedem. Și că noi, acestui Dumnezeu care ne hrănește și ne miluiește, suntem datori ca să-L recunoaștem de stăpân, să-I mulțumim pentru cele ce ne-a dat. Să-l slăvim pentru măreția sa și să-l rugăm să ne ajute ca să ajungem cu sufletul la el de unde am plecat, căci de acolo, din el, este sufletul omului, sufletul nemuritor, scânteia aceasta este dumnezeiască. Dar omul căzut în dobitocie refuză să creadă în existența acestui puternic și milostiv Dumnezeu. Și mai bine preferă să se numească Fiul Maimuții. Ce coborâre grozavă! Ce minte întunecată! Să nu admis tu să fii fiul al acelui care a creat toate frumusețile. Și să preferi mai bine a fi fiul muții sau a altor vietăți. De aceea s-a umplut pământul de păcate mari, căci nu mai țin seama de stăpânul cel ceresc, iar diavolul a prins putere și curaj și râde de viața și de sufletele lor. Aceștia când dau de suferințe și necazuri, devin îngrozitori, ei se amărăsc, se revoltă, strigă, amenință cerul cu pumnii, blesteamă ceasul în care s-au născut. Iar dacă suferințele sunt prea mari, acești necredincioși cad în deznădejde și nu mai găsesc drumul cel bun. Singura scăparea lor și-o găsește să se spânzure sau să se o să se omoare. Oameni intelectuali învățați, directori, profesori, doctori, se spânzură că nu l-au pe Dumnezeu, nu l-au găsit, nu l-au aflat. Câtă carte au învățat și iată unde au ajuns, la spânzurătoare și când aud clopotele bisericilor, chemându-i la rugăciune, nu vor să se supună, ei stau acasă cu sufletul gol și rece. Necredincioșii s-o că e mai bine ca în timpul slujbei să doarmă în pat, să stea la palavre cu vecinii, să joace cărți, să fumeze și să bea, să joace și să chiuie. Să stea nepăsători la strigătul dulce al clopotelor bisericii. Și stau chiar atunci când ele anunță rar plecarea unui vecin, unui frate, unui cunoscut de-al lor. Plecarea de aici dintre noi. Stau nepăsători și nu-și aduc aminte că mâine vor pleca și ei. Dar ani trec și îi vine rândul și omului fără Dumnezeu, fără rugăciune, fără biserică, să plece. Soarele vieții lui se apropie de asfințit. Vederile îl părăsesc, puterile l-au lăsat. La suflet nu s-a gândit deloc. De Dumnezeu nu i-a păsat niciodată. Și acum se apropie plecarea lui la judecata veșnică. Spuneți-mi, frati și surori, ce face acest om în ceasul acesta din urmă? Mai stă el tot rece și disprețuitor? Mai poate fi el tot nepăsător ca înainte? O, oh, nu! Nenorocitul acesta trezare speriat și caută un sprijin, caută o mângâiere. Dar unde va afla necredinciosul mângâiere pe patul de moarte? ce va putea mângâia atunci și încuraja ca să-l scape de ceasul cel înfricoșat al judecății? Averea sau banii lui? Acestea toate îl părăsesc de prima dată. Doctorii și medicamentele n-au nicio putere. Femeia sau copiii în zadar îi dau curaj și nu îl pot mângâia. O, bietul suflet necredincios, ce luptă cumplită are în ceasul morții el! privește îndărât. Și viața lui se înfățișează ca o lungă cale rătăcită. Ca un om care s-a suit într-un tren greșit și a ajuns fiindcă a dormit în tren și n-a întrebat toată viața și n-a întrebat nici în clipa din urmă unde merge, să trezește la capătul liniei într-o lume necunoscută unde el n-a vrut. Ca un om care s-a înșelat cumplit, fiindcă a calculat greșit. Ca un om care a pierdut o mare bogăție și care ar fi putut fi salvată cu ușurință. Dar n-a vrut. Privește înainte, se uită cu atenție... Dar nu vede nicio zare de lumină, nicio scăpare, decât zarea a flăcărilor iadului ce le așteaptă pentru păcatele lui cele multe nespovedite. Bietul necredincios moare deznădășluit și nemângâia. Ca un câine rămas fără stăpân și rătăcit. Aleargă, aleargă disperat căutând stăpânul și nu-l găsește. Așa este necredinciosul pe patul morții. La moartea unui scriitor francez, frascreștin, Victor Hugo, a venit să-l vadă un prieten al lui, fiindu-i și coleg de școală. Acesta a ajuns la patul lui numai la un ceas după ce i-a ieșit sufletul. Dar omul a rămas înmărmurit și foarte surprins când a văzut pe fața mortului întipărită o expresie de groază și de furie, o figură foarte fioroasă. Și-a întrebat pe una din slujile lui, dar de ce arată așa de disperat? Iar sluga i-a răspuns, fiindcă stăpânul meu a avut un sfârșit cumplit. Înainte de a-și da sufletul, stăpânul meu s-a ridicat în sus speriat. Fața i s-a tulburat, îngălbenindu-se și învinețindu-se ca în preajma unei nenorociri. Degetele mâinilor s-au respirat în deznădejde. Apoi a strigat cu grăbire de două ori. Aduceți repede un preot, un preot aduceți. Dar preotul n-a mai avut vreme să vină. Și stăpânul meu s-a sfârșit cu groaza aceasta antipărită pe față. Probabil că el vedea ceva în acele clipe grele. Atunci, prietenul acestui scriitor, care și el era un om învățat, a căzut pe gânduri și plecând acasă și a zis, Eu nu vreau să mor așa. Eu vreau să mor pregătit, spovedit și împărtășit. În bisericit. Eu vreau să-mi fac cu mâna mea fapte bune, să merg pe picioarele mele la biserică și să slăvesc pe Dumnezeu și să-l rog de iertare a sufletului meu să-mi-l salveze. Așa și noi, frați creștini. Să nu dorim să murim așa. Și nu dorim, ci vrem să plecăm cu pace senini și mângâiați. Dar ca să plecăm liniștiți și să putem închide ochii cu pace, trebuie să ne întărim cu arma credinței strămoșești, să credem cu adevărat în Dumnezeu, să ne aducem aminte de minunile lui Isus și să credem că El a fost și este Dumnezeu adevărat și este viu. Și este printre noi, așa cum l-a recunoscut apostolul Toma, necredinciosul, devenind cel mai credincios prin pipăirea rănilor lui și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu! Și să nu avem credință numai de formă, cum zice Sfântul Apostol Iacob, că și diavolii au credință. Base și cu tremură, însă rămân tot diavoli. Nu se schimbă cu nimic, nu se unesc prin fapte bune cu Dumnezeu. Nu schimbă viața, rămân tot diavoli. Credința adevărată este o unire cu Dumnezeu, a trăi în dragostea Lui. Este o supunere, o predare în voia Lui. Creștinul care are credință vie se leapă de păcate. Nu sufere păcatul, urăște păcatul, iubește fapta bună și ascultă cu dragoste fierbinte poruncile Mântuitorului. Căci credința fără de fapte este moartă, ca trupul fără suflet ca pomul fără roade, iar roadele credinței sunt. Mergerea la biserică, duminicile și sărbătorile, să asculte Sfânta Liturghie, cel puțin de la 9 la 12 până să termin. Spovedania și împărtășanii, post și rugăciuni, metanii și închinăciuni, și tot ceea ce ne învață cărțile sfinte ale bisericii. Să ne întoarcem la Dumnezeu de azi înainte să ne schimbăm viața. Dacă vrem să avem sfârșit bun și mai ales dacă vrem să ajungem în țara minunată a fericirii raiului, să căutăm întotdeauna numai binele și pacea aproape lui nostru, să lăsăm răutatea, că mare răutate și dușmănie este în lume. Cei necununati să se grăbească să se cunune cât mai curând, că mare păcat este a trăi în desprânare. Mare păcat este să-și lase femeia bărbatul, să strice casa altora. sfătuiți să se lepede de acest păcat. Că mare rău îi așteaptă în viața aceasta și dincolo. Că s-a mulțit păcatul acesta al desprânării, mult de tot. Beția și desprânarea și avorturile s-au mulțit și hulele și necredința. Dumnezeu este supărat pe noi. Să ne întoarcem la El, să-L recunoaștem de stăpânt. Întoarceți-vă cu tot sufletul de pe căile pierzării, la pocăință, la mântuiri, ca să ajungem și noi acolo unde e fericire și lumină veșnică cu Sfinții. Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, care a înviat din morți după atâtea suferinții, pe care le-ai îndurat de la poporul cel necredincios. Noi credem că Tu ești Dumnezeul nostru și de bună voie ai răbdat toate acestea ca să ne mântuiești. Ajută-ne la toți aceștia care ne-am adunat aici și la toți cei ce te cheamă într-adevăr și dă-ne putere ca să fim recunoscători și să te iubim pentru dragostea ta cea mare, care o ai pentru noi. Și dă-ne și nouă un sfârșit bun, fără de durere, cu pace și mângâiere, pentru viața cea de veci. Amin.